Gunder Häggs löparkollega och gode vän Arne Andersson slår på hemmaplan i Gunders frånvaro två av hans världsrekord från 1942. Den första juli är distansen en engelsk mil och platsen är slottskogsvalden i Göteborg. Nu är det ingången till den sista dagsträckan baseras av scenen av Arne Andersson och av Gustafsson också. Och den mycket vännen och pojken jagar Andersson. 3-0 mellan tiden på 1200 meter. Den middag jakten går in i sista kurvan. Arne sträcker ut välderliga. Gustafsson är två meter efter. Och han har sett allra ytterst för att få kontakt med dörrbrytaren. Men nu lyckas honom inte. Det är fyra, fem meter som fyller nu. Arne knogar på framåt snöret. Svänger våldsamt med huvudet. Men kratter har han. Och farten är god. Han är tio meter före. Han byter målsnöret. Nu! Och Gustafsson. Nu! Nu. Nytt världsrekord! Nytt världsrekord! Ja, det här är ju ganska fantastiskt. 4, 0, 2 och 6 till officiella tiden blir. Ja. Det andra världsrekordet sätter han Andersson i augusti, också i Göteborg. 3,45 blankt på 1500 meter.